Med oss är jag, Danny. <laughs> ja, det var ju skönt att höra. Hur står det till idag? Jo, tack. Det är... Det är både upp och ner verkligen. Jag är både uppladdad fortfarande men också går in lite granna i så här ah, okej okay, nu kan jag slappna av ett litet tag åtminstone. För det, det händer ju de här sista grejerna i skolan. Det är ju inte alls många dagar kvar nu trots allt av den här skoltiden. Så att det är en del provgrejer som håller på att hända. Ja just det. Är det så att du har börjat att göra slutproven ännu? Jo, det är precis vad som har hänt. Det har börjat rulla igång det där. Tidigare var jag trodde faktiskt i min stora förvåning. För jag, jag visste om två stycken dagar. Måndag och tisdag, det är då det kommer att smälla verkligen. Det är då vi skriver just slutproven. Och det är flera attapper på hela dagen som ska gå igenom. Men vi har redan hunnit med både att skriva en uppsats och även ha... Vad som man kallar för ett talprov eller en talövning där vi, vi sitter och läser, då en person åt gången för läraren som bedömer i efterhand sedan då hur vi sköter uttalen, att vi pausar på rätt ställe och att man har. Som rätt tonläge på de vissa av orden och så vidare. Så det, det har redan börjat snurra igång på det där viset. Ja du, men detta är ju vad du har laddat upp för i för drygt mm. halvår nu. Så det kommer väl inte som en jätteschock? <laughs> Nej, det gör det ju ändå inte. Det var, det, det var bara just de här två dagarna som blev avsatta- som en vecka tidigare än vad jag hade förväntat mig och någon hade förväntat sig egentligen där som sagt just att vi, vi redan skulle skriva både uppsatsen och ha det här talprovet för det hade ju vi naturligtvis fått för oss att ja men det sker väl de här två måndag och dagarna då när vi, vi skriver också våra prov när det är kanje skrivning och när det är grammatik och när det är vokabulär och så vidare. Men ja, vi har, har en tjustartar helt enkelt. De vill väl ha förstås tiden, tar jag till att kunna rätta allting. Men eh, än så länge får vi inte veta hur det går, utan det blir ändå inte förrän vi har skrivit också rubb och stubb som det, det kommer liksom ett samlat betyg på allting så att jag, jag hoppas att det har gått bra i alla fall. det kändes då bra när, när vi gjorde uppsatsen i synnerhet så att det, det ska nog inte vara några problem hoppas jag ja och jag kan inte låta bli att bli nyfiken på vad, vad det du skrev om i uppsatsen jo vi blev alla tilldelade tema när vi väl satt där och fick lite instruktioner för oss hur vi skulle gå tillväga med skrivande vilka regler som gällde och hur långt tid vi hade på och så vidare och då kom det fram då att eh, vi skulle beskriva en dag i Kyoto när vi har fått besök av antingen föräldrar eller vänner. Så skulle man då säga vart man skulle gå med den här personen, vad man skulle hitta på och vad man skulle göra under en dag helt enkelt. Så mm. att det. Ja, jag tog bara och helt enkelt kallade det för att en vän hade kommit på besök och så gjorde jag någon form av virtuell vandring där med, med pennan och papper och försökte skriva de ställena, liksom restauranger och butiker och områden som jag skulle ta den här personen till på Ja, i runda slängar vi skulle skriva någonstans mellan 400 och 600 tecken och det blir väl ungefär en A4 skulle jag tippa på. De här papprarna som vi använder för att skriva uppsatser de är lite mindre än en A4 inte riktigt A5 heller men ja, tillsammans blev det nog en, en A4 ungefär som vi skrev med tecknarna. Om jag har förstått det rätt så ett kan, kanje kan ju vara nästan en hel mening i sig så <laughs> 600 kanji motsvarar ju inte 600 tecken för oss direkt nej. så nej. det är ju förmodligen en mycket längre text än vad man tror när man hör ett A4 mm. det är väl inte så farligt? Mm. Ja, jo. <laughs> ja nej jo. precis vad Det är. självklart, det ska ju användas så flitigt kanji som möjligt också man sparar ju faktiskt väldigt mycket utrymme på det när man skriver de här uppsatserna istället för att då Skriva ut varje ord istället eller flera ord som betyder någonting sammansatt mm. med då det här skriftspråket som man använder. Mm. Utöver kan jag mena att man skriver i hiragana eller rent av katakaner om det är lånord. Ja, det är en hel vetenskap det där och jag um, <laughs> är grymt impad att du sätter dig in i det och att du har kommit så här långt på ändå ganska kort tid. Mm. Visst, du hade ett försprång med ditt plugg hemma, men äm, att kasta sig in i det så som du har gjort här, det är ju äm, ingen liten sak om vi säger så. <laughs> Nej, tack. Jo. det har varit en bedrift för mig själv det har varit. <laughs> lite kaos där i början det var ju ändå en skola som dessutom har ett högt tempo så att det har ju varit extra mycket för oss i klassen och verkligen att hålla på med det här men det har varit väldigt nyttigt det här halvåret, det har det verkligen och ett äventyr också naturligtvis mm, mm Jo, man blir ju en erfarenhet rikare, det vill jag verkligen lova. En, jag skulle vilja säga att du är över en miljon små erfarenheter och rikare. <laughs> ja, jo det kan man nog ändå säga faktiskt med tanke på att det inte bara är språket utan det är ju hela det här att komma till ett helt annat land som har en helt annan kultur, och helt annat sätt att tänka på och samhället funkar olika och sådär. Så, där, så att det, ja, det var det väldigt roligt och spännande på flera sätt det här. Och ibland är det så likt och ändå så olikt. Ja, det alltså. Ja. Men på tal om äventyr. Vi ska ju ut på ett litet äventyr idag. Nå no, du, nu ska det prasslas, vill jag lova. <laughs> jag kan berätta för våra lyssnare att det här är ett avsnitt vi har velat göra länge. <laughs> länge. Och vi har haft det på planeringen. Ännu längre. Ja. Och vi satte faktiskt bollen i rullning för över en månad sedan. Mm. Problemet var bara att posten tyckte inte som vi. Nej, <laughs> <laughs> josses alltså vad det kan ta tid att skicka bara en liten tyckte jag ändå förhållandevis. Liten kartong som inte väger särskilt mycket heller till Sverige- och nu valde jag ju absolut inte det långsammaste av då de transportsätt som man kunde välja mellan heller utan ja, nu valde det självklart inte det dyraste heller men, men ändå la mig där i mitten och tyckte att ja, men det här skulle väl komma fram på en två veckor i alla fall vad jag hade liksom fått för mig och försökt läsa mig fram till men jag tror att det kanske blev någon misskommunikation där som uppstod mellan mig och då den här personen på postkontoret som tog emot paketet. Att det kanske blev lite långsammare än vad jag hade planerat ändå. Sen så är det väl också bara så att antar jag alltså grejer från Japan verkar helt enkelt ta sin en lilla tid på sig. Det, det beror väl på fraktsättet som sagt. Vad gick det iväg med egentligen? Hur har det lyckats ta sig då från Japan och hela vägen fram till Sverige? Ja, vi har ju verkligen fått äm, stifta bekantskap med Snigelpost. Den ä, saken är ju säker. Men dagens ämne är godis. Mm. Och godis är ju någonting vi båda är barnsligt förtjusta i. Det är vi Säkert alla är väldigt barnsligt förtjusta i godis, känns det som verkligen. så att, Jag tror vi har många musnare med oss på det här. Ja, jag misstänker det. Men jag, jag kan bara tala för oss. Och... Äm, vi sa ju det att vi måste prata om godis, särskilt med tanke på alla bilder och liknande man ser från Japan med lustiga förpackningar mm. och lustiga smaker och allt ja. möjligt. Så vi sa det. Självklart ska vi göra ett avsnitt om godis. Mm. Men... Vi ska faktiskt ha en liten interaktiv del av den här podcasten också. Vi ska inte bara sitta och passivt prata om eh, godis som vi har sett och hört talas om och du har provat. Utan eh, vi har <skratt> faktiskt lite <skratt> påsar och lådor här hos oss som eh, vi ska provsmaka live. Eller jag, ja... Oredigerat. <laughs> Oredigerat, precis. Det ska vara genuina verkligen reaktioner på hur allt det här smakar. För det var ju det som var den, den roliga grejen med det här avsnittet. Som sagt att inte bara, jaha, så vad finns det där borta i Japan och endast prata om det och jag säger att jag har smakat det här och det här och det smakades ju så. Och så sitter du där och bara, jaha, ja, det lät ju gott där. Ja, skulle jag ha fått prova smaka det men det är ju som svårt. Utan det, det är ju roligare om vi faktiskt kan dela några av upplevelserna att mm. dels så har jag då köpt och skickat iväg godis som jag har smakat och dels har jag köpt sånt som jag inte har någon som helst koll på utan bara som jag antingen har tyckt sett roligt eller gulligt ut mm. på just förpackningen eller just innehållsmässigt eller så har det bara sett jäkligt konstigt ut verkligen <laughs> Ja precis, så vi, vi ska ha en liten provsmakning här om en stund och som du sa du har ju provat några av de här grejerna sen tidigare, några är helt nya och mm. för mig är allt det här ett stort frågetecken så det här ska bli jätteroligt jag ser mycket fram emot det. –Men vi kan väl börja från början och prata lite allmänt om hur ser mm. godisutbudet ut i Japan? –Vad äter japanerna för godis och sötsaker? –Det är ju en klar skillnad, det skulle jag verkligen säga. –Jag menar, självklart kan du hitta både chips och choklad här. –Det är ju som ingenting konstigt det är. –Men det är ju verkligen framförallt smakerna, men också förpackningarna och storlekarna som skiljer väldigt mycket åt– för dels hittar du sådana här väldigt, väldigt inhemska, väldigt typiska saker för Japan. Dels att det finns godis som har... Tesmak i sig, för grön te är Japan väldigt känd för, och dels också vad de också är kända för, som vi ju pratade lite grann om i förra avsnittet när vi behandlade lite livsmedel mm. det är ju det här med fiskmarknaden, att räkor är de ju väldigt förtjust i uppenbarligen, för <laughs> räkor det kan man smaksätta tydligen allt möjligt med, för jag har ju råkat köpa, jag som inte alls är särskilt förtjust i räkor, och speciellt inte på det här viset åtminstone jag har ju råkat köpa nött som har räksmak. Jag vill inte ha räksmak Oj, när jag Jesus. äter nötter. Ja, det var ju verkligen en udda smaksättning på nötter. Ja, jag kände också det. Jag trodde ju att när jag smakade nötterna i burken och de har ju himla billiga också. Så jag tyckte att ja, jag har gjort ett fynd här verkligen. massa olika blandade nötter som var skitbilliga. Men sen när jag smakar så bara... Alltså, det är någonting mer än bara salt det här. Det är något... Är det här räka? Det är räka. Och då när jag läste mycket noggrannare på den här burken och faktiskt såg det här rosa skimret som dessutom fanns både över nötterna men också på burken. För det är så man väldigt ofta utmärker att den här påsen med chips till exempel har räksmak eller den här nudlarna har räksmak, för det är också väldigt vanligt. Att det är rosa på något sätt, mm. någonstans. Och då såg jag att, ja men se där ja finns ju typen en liten tejpit här som är rosa så att det är väl det som ska vara räka. För det var inte tydligt sådär. Och sen har jag inte tänkt på att vara smart nog och lära mig kanjigt för räka. Men efter det där så har jag varit mycket mer försiktig av mig. För jag fick verkligen en chock när jag väl kom fram till att ja, nej, det är inte salt. Utan det är, det är räka. Räksalt. Och nu får det här räka. Ja, ja, precis. ja, Jag gav ju jag kan säga att jag gav bort den där burken till Robert. För han är väldigt förtjust i räksmak istället. Så att han brukar ju köpa just chips till exempel som är då räksmak på det finns mer också, man kan köpa inte så mycket ostbågar som majsbågar, majs är väldigt populärt här att man gör någon form av liksom ostbågepuffar av de ser verkligen ut som ostbågar de är liksom böjda på det här viset men det är majs istället för att det är väl lite fettsmålare som jag har förstått det om mm. inte annat så jag tror det är mycket det som gör att det, att det säljer bra här där smaksätter man det också med just räka och han har köpt lite sånt också. Så han, han smaskade glatt i det åtminstone. Ja, nu tycker jag ju att räkor är väldigt gott och bjuds det på en äm, räkmacka eller någonting sådant så har jag ju svårt att tacka nej, men äm, det är mat. <laughs> Exakt. Jag äm, har väldigt svårt att tänka mig det här på ett snacks eller tilltug, mm. mm. Jag menar, chips med räkor, mm, ja. Nötter med räkor absolut inte. <laughs> Bara för sakens skull, om någon hade bjudit så hade jag smakat för att säga. Mm. Mm. Men jag hade inte gått och köpt ett paket själv. Det ska jag vara helt ärlig att säga. Alltså vi, vi har inget räkberiket här bland vår lilla samling. Nej, jag, alltså jag önskar ju att. Jag, jag ville faktiskt skicka just räkchips till dig. Därför att det är så pass väldigt speciellt, verkligen. Men det, det hade ju aldrig hållit. Utan i så fall hade det varit kanske då nötterna. Det, det hade ju förmodligen gått. Och jag önskar i efterhand att jag hade tagit lite grann av de där nötterna och sett dem i någon form av antingen en liten ask eller någon sån här återflyttningsbar sig. och så hade jag kunnat skicka med lite grann bara just för att du som sagt skulle smaka men på ett vis kan du vara glad att du inte behöver <laughs> Jag är nog tacksam att jag slapp dem åtminstone <laughs> Men vad mer än räkor har du stött på i godisform? Jag har även om vi håller oss kvar där vid framförallt chips och sådana här majsbågar och liknande så choklad som har antingen ringlats över chipsen eller så har chipsen varit rent av doppar i choklad. Det är rätt vanligt och det smakar faktiskt förvånansvärt gott ska sägas för naturligtvis så var ju robert verkligen tvungen att testa en sån grej mm. när han såg att det fanns och alltså det där salta och det där söta det, det gjorde sig riktigt bra men jag föredrar dem som det bara är ringlat på inte att det verkligen doppat för det blir lite för mycket- och chokladsmaken tar över så mycket. Men, men lite choklad och lite salt är faktiskt rätt gott. Jag vet, det finns ju att köpa chokladkakor i Sverige- som har havssalt i sig. Och det, det kan jag tänka mig då faktiskt nu- att smaka efterhand. För det, det passar sig nog bättre än vad man tror- när man först hör att ja, men choklad och salt, hallå där. Jo, men vi har nog en tendens att tänka på de chipstyperna- som vi är vana vid, som eh, mm. sour cream, onion- eller eh, ja, grillchips ja. eller liknande- och dem är det ganska svårt att tänka sig kombinerat med choklad. Ja, det är det. För jag misstänker att chokladchipsen som du pratar om har en, en väldigt speciell kryddning, eller då bara saltning kanske, som ska synka med chokladen. Ja. Det är inte någonting så um, kraftfullt som sour cream onion. <laughs> Nej, visst. Jag har, jag har inte sett några lökchips alls här faktiskt ska sägas. Utan när det gäller chokladen, då är det verkligen bara att de är, är lättsalter och smakar choklad. Mm. Sen finns det ju även typ eh, pizza. Kan man ju också få sina, sina chips smaksatta med. Det är ju också en väldigt spännande upplevelse kan jag säga. att Inte riktigt lika god som chokladchipsen. För det här har också Robert <gör> köpt och testat. Så jag har fått testa mycket genom honom tack och lov för han är, han är inte rädd av verkligen när det kommer till sånt här. Så därför har jag faktiskt smakat de här pizzachipsen och jag har varit förvånad över att oj det smakar pizza verkligen fast i chipsform. Men det var också lite det som var så här. Mm. Jag är inte säker på hur jag ska tolka det här Egentligen när jag, när jag sväljer Men det hade jag testat Om jag hade fått chansen mm. för um, Pizza är ju gott och chips mm. är gott Och de har ändå <laughs> ganska Liksom kryddiga smaker Bägge två så mm. Jag ser ju att det kan funka Men um, det är kanske en annan sak När man verkligen stoppar det i munnen <laughs> <laughs> Men vad mer man tycker om att smakset? snacks med här det är även karamell det, det kan man till och med köpa popcorn med karamellsmak, om man om man är på bio har jag sett och eh, jag är faktiskt väldigt förtjust i just en form av, jag tror att det är då typ majssnacks, det ser ut som ostbågar som sagt, men det smakar inte alls ostbåge och de är dessutom smaksatta med just med karamellsmak. Det mm. Socker överlag är man väldigt förtjust i här i Japan, alltså socker finns verkligen i allting, det finns ju till och med socker i ägg här, så att eh, det, det är väldigt speciellt det där, att man ska ha sockrat bröd och man ska ha sockrat ägg och, och man ska ha sockrat ostbågar också och så vidare Så man äter snacks, även när man äter vanliga livsmedel Ja, alltså ja, ja, Jeremy, min vän som jag ju också går på skolan med och, och cyklar med varje dag fram och tillbaka där han berättade bara för någon vecka sedan en vecka sedan kanske det är nu, att han hade ju varit och köpt ett vanligt bröd med vad han trodde var smör i bara för att få ett litet mellanmål sådär och när han tog första tuggan så mm gott bröd mm gott smör lite sött det här smöret är det här en smör är sockrat smör eller vad är det här? Han var inte säker på om det var vaniljkräm möjligtvis då. För det är de också duktiga på att lägga in i allt möjligt. Även vanligt bröd liksom. Jag kan köpa en, vad jag tror är en helt vanlig liksom, bit rågbulle eller någonting. Alltså det ser ut som bröd helt enkelt. Men så visar det sig att i den här franskan eller vad det nu är för någonting. Så är det typ en, chok en chokladklick rent utav. Mm. Mm. Och, och vaniljkräm och då sockrat smör av något form och slag. Det, det är också sånt som de tycker de måste stoppa in. Det är ju väldigt udda och nu pratar vi alltså vadasmat och inte godis. Ja, nej, precis. Ja, nej men vill de ha sitt mellanmål eller om de vill ha sig godis så då, då är det sött alltihopa nästan mer eller mindre. Nu som sagt, det finns ju sånt som smakar salt också i synnerhet om de där jäkla räkorna. men, <laughs> men ja. Det, det, är, det är spännande verkligen att kolla bland hyllorna vad som finns där. Eh, något annat som är jättepopulärt åtminstone som jag ser väldigt mycket av. Sen vet inte hur mycket de egentligen äter av det kontra just då chips. Men, men det som också ingår under snacks det är sånt här som är lite mer naturgodis för oss. Alltså att det, det kan vara runda små saltade kexpinnar eller att det är någon form av ja återigen typ majs som, som är som torkat och som ser ut som kanske små kuddar eller någonting. Alltså det, det är väldigt mycket av den här typen av godis som säljs också som jag skulle välja att kalla för just som sagt naturgodis för det är lite mer åt nöthållet. Det finns väldigt mycket olika former på de här nötterna men också på kex som då antingen är saltade eller också är de sötade på något vis, vanligtvis med karamell i synnerhet, men bara sockrade kan de vara rent av, som är då väldigt, väldigt små. Jo, ja, men det låter ju ändå lite intressant för um, sådana där små tilltuggskex eller kex, vilket man nu vill kalla mm. det, är ju någonting som kan vara väldigt mumsigt när man sitter och tittar på en film eller på tv ja. och... Det här låter ju som grej och jag inte hade haft något problem med att smaka. Men um, om det är gott eller <laughs> ej, det återstår ju liksom att säga. <laughs> <laughs> ja, jo, det, alltså det kan ju vara väldigt mycket upp och ner det där. Speciellt för att bortsett från att just tillsätta sälta via antingen då helt enkelt salt eller räka- så finns det ju också vad som heter nori här i Japan. Som förmodligen de flesta som har ätit sushi vet vad det här är för någonting- för nori är precis det som man slår in sushirullar med och även såna här små onigiri-bollar också. Det är alltså det här salta, lite svartgröna-aktiga typ algen som man som sagt gör sushirullar och sådant av. Det har jag också sett att man smaksätter både chips med men också de här saltade kexen, då, eller saltade kexen och även allt annat möjligt egentligen. Ja, man tar ju de råvarorna man har givetvis. Man är ju inte dum. Nej, visst. Och, och Norge har ju en väldigt speciell... Salt smak till sig så att jag, jag kan väl förstå att det är populärt och att japanerna verkligen tycker om det mm. så, som att jag, jag har smakat någonting som hade nori i sig lite av ett misstag då jag läste bara att det var salt men det var då nori salt, så att säga och eh, beroende på vad det är på så kan det faktiskt vara gott men, men det har en väldigt, väldigt distinkt väldigt speciell just saltsmak som är mm, beroende på hur mycket det är av det så kan det vara lite för mycket för mig Ja, vi hör ju här och nu att um, du är dålig på att läsa förpackningarna, så uh, <laughs> jag har kanske gett dig för mycket beröm i dina studier. <laughs> <laughs> ja, alltså, när, det, när speciellt när det gäller så här mat och godis och sådant, då använder de många gånger sådana kanjis som vi absolut inte lära oss i skolan så då blir det lite chansa och framförallt väldigt mycket att titta på hur ser förpackningen ut, vad har man för eventuellt djur kanske på förpackningen eller är det någonting annat som man har slängt på förpackningen som är, som är en bild som kan på något vis kanske avslöja vad som är innehållet så det, det blir väldigt mycket sånt och väldigt, väldigt lite läsa, speciellt just de här innehållsförteckningarna eller på baksidan att man kan se vad har man egentligen använt för någonting för tillsats eller sådan, för det är helt hopplöst verkligen, alltså det, det är ju sådana saker som knappt går att tyda när det står på svenska rent utav tycker jag <här> ja, det finns många konstiga och svåra ord på alla språk så eh, jag retas bara med <här> dig jag, jag förstår precis hur det kan kännas att stå och titta på en förpackning och undra, vad tusan står det här egentligen <här> Och det är ändå på mitt modersmål. Herregud! Ja. <laughs> Hur är det förresten med choklad i allmänhet? Du har ju nämnt choklad på chips. Men, men jag antar att japanerna äter choklad i andra former också. Ja, då, jo. Det, det gör de definitivt. Det finns ganska väl tilltagna chokladsortiment. Oavsett om du går in på en vanlig kiosk eller om du går in i en livsmedelsbutik så nog finns det verkligen choklad. Det, det gör det också. Och bortsett då från att, som sagt, choklad tycker de om att peta in då i vanliga bullar och i vanligt bröd. Men det finns ett stort utbud av chokladkakor där, vad jag har sett, så verkar det största märket vara något som heter Meiji. Som potentiellt har något med mejeri att göra. Jag har faktiskt inte kollat upp det. Men, men Meiji i alla fall var jag sett en väldigt stor tillverkare av chokladkakor. Och sen finns det även just ja chokladoppade nötter. Självklart finns det mycket av också. Det finns chokladkuber, det finns chokladplattor. Det finns det, finns det mesta av choklad verkligen. De kommer i alla möjliga former. Och i de allra minsta förpackningarna verkligen. Överlag verkligen. Det, det skiljer sig väldigt mycket mellan Sverige och Japan just för hur förpackningarna ser ut. För lite granna vana tycker jag ändå att vi kanske är vid det här med att allting ska vara stort som i USA. Man kan köpa liksom big bags med chips som har typ 500 gram med chips i sig. Här är det helt tvärtom verkligen. Så att oavsett om det är choklad eller just chips så är allting väldigt väldigt litet förpackat. Chokladkakorna här är mycket mycket tunnare, de är lite lite mindre än en vanlig chokladkaka och samma sak om du då köper en box med kanske chokladpradiner till exempel, som jag ser väldigt sällan för övrigt och brukar vara väldigt dyra, säljs mest för att man ska ge bort det som en present eller till någon man tycker om och sådär, speciellt nu när det var alla hjärtans dag, men askarna är väldigt, väldigt små, det är inte mycket choklad du får i det, om du köper en ask med då typ chokladdoppade nötter så kanske det ligger tio stycken sådana praliner där i. Och visst, nu kostar inte det kanske skjortan heller. och andra sidan, det, det mesta som man köper. Brukar ligga på, ja, sju kronor kan jag få en chokladkaka för. Förmodligen mindre faktiskt. Många gånger har jag hittat dem för bara fem kronor. Men som sagt, då är de ju väldigt, väldigt små. Nu kan jag inte grammet riktigt i huvudet. Men det är någonstans mellan en, en, en liksom vanlig mellanstorn maraborschokladkaka och de här allra, allra minsta som man brukar se att man kanske kan få tre för tio eller någonting sådant. Det är någonstans däremellan ligger de. Som sagt, de är ganska små och de är framförallt väldigt, väldigt tunna. Mm. Så att allting kommer i väldigt små förpackningar oavsett vad man köper. Jo, men det behövs kanske att förpackningarna är små om de har socker och liknande i ja, nästan allt. Då mm. är det kanske viktigt att hålla intaget så lågt som möjligt och... Ja. Vi har ju ändå fördomen att japanerna är små och smala, så de lyckas ju <laughs> ja. hålla det. Ja, det verkligen. Jo, jag, jag tror säkert det är nog bara sunt för dem som, med tanke på hur mycket socker det är överallt i allt de, de verkligen sätter tänderna i. Sen har jag fått för mig att de är väldigt också medvetna om kalorier och sådär, för det står ju väldigt väl uttryckt på de flesta förpackningar hur mycket kalorier det finns i de här, och ja, jag menar... Äter du då en chipspåse som bara har 40 gram chips i sig istället för att köpa vad som är liksom normal storlek hemma i Sverige. Så ja då får du ju inte i dig mer kalorier än just det som sagt. Då behöver inte tänka på att jag ska spara en tredjedel av den här chipspåsen eller någonting för att jag behöver ju inte smälla in mig allt det här till en film. Utan det här är ganska egentligen lagom stora påsar just för om du ska sitta och titta på en film. Ja, smaken är som baken, som sagt. Jag mm. äm, tycker om när det är en rejäl påse, men äm, <laughs> det syns ju också. <laughs> <laughs> ja, men faktiskt så saknar jag ju verkligen de här big bags, för när det är en big bag här i Japan med chips i synnerhet så då är de typ 120 gram stora och man bara, oh wow big bag, wow, fantastiskt <laughs> verkligen. Men, men det är samma sak även där också å andra sidan, att du köper ju en chipspåse som då är mellan som sagt 40-50 gram kanske för bara 7 kronor ja de kostar ju något mer här hemma i Sverige men då um, mm. får man ju något mer också <laughs> ja mm. här blir det istället, om jag nu ska köpa just chips för att jag ska titta på film så då köper jag i sådana fall två stycken av de här små påsarna och så blandar jag smaken istället för då får jag ju lite roligare upplevelse liksom lite mer variation istället. Så det är åtminstone någonting som är positivt för att annars blir det ju oftast det där som nu chipstillverkarna faktiskt vinner rätt mycket på att om då butiken kör en liten special hemma i Sverige att åh oh, men uppe kväll eller filmkväll eller vad de kallar det för, passa på att köpa två påsar chips för på bara 35 eller 40 kronor eller något sånt där, mm. ja jo men och varför inte tänker man då, jag menar då kan ju dessutom få både den här smaken och den här smaken och så tycker man att man har gjort en bra affär på något vis där, men det är ju väldigt mycket chips på andra sidan som man får man, man smäller ju inte i sig två påsar chips så det är jätteenkelt tycker jag det är nog vanligare än vad vi är beredda att erkänna för oss själva. Ja, jo. <laughs> för de har ju väldigt mycket sånt där köp två för det här mm. reducerade priset. Ja. Och tanken som slår de flesta är väl att ja, men jag köper de här två så kan jag spara den här till <laughs> nästa vecka eller i alla ja. fall om någon ja. dag. Mm. Men... Eh... Den öppnas nog snarare än vad man hade tänkt sig. Ja, jag är glad att jag faktiskt har den där självdisciplinen. Och jag är väldigt ensam om den i min, i min umgängeskrets, kan jag säga. Det, jag har folk som, som pekar liksom i mina skåp hemma i Sverige i lägenheten och tyckte att Vad var, var det en chipspåse som ligger oöppnad för? Ja, nej men, de sålde till exempel då två stycken för det här priset, kan jag säga. Så att jag åt bara en i helgen och den där tänker jag spara till... Ja. Någon helg sådär. Va? Mä? Nej, men det kan vi inte göra. <laughs> Ät <den> nu. <laughs> men det är ju för att du är den bättre av oss, Thomas. Ja, <laughs> oh, tack. <laughs> oh, jag vet inte, jag. <laughs> men på tal om småpåsar och en massa gott ska vi ähm, börja provsmakningen av allt som ligger här framför oss. Jag, ähm, ja. jag äh, känner att suget börjar ähm, ta över handen och jag har varit nyfiken på det här sen jag öppnade paketet. Ja, Jo, men det ska väl känna att jag har också varit. för som sagt, Nu är ju en, en del av det här dessutom sånt som jag inte har smakat själv. Så att jag är väldigt nyfiken på några av de här grejerna och det ska bli framförallt så himla kul att höra vad du tycker om dem. Ja, vi har ju ju en grej här som du verkligen sa att det här måste du testa för det är tydligen mm. en av dina små favoriter om jag har förstått det. Jo, vi, vi ska börja med någonting som heter Melty Kiss och de här chokladfyrkanterna som de är, förpackade i en väldigt vacker liten kartong också. De, de är himla populära och det tillhör lite, den här lite finare godiset. Liksom. De är inte direkt dyra så egentligen, det tycker jag inte. Men visst, de kostar ändå lite mer med tanke på att det, det är choklad som antingen har någon form av te eller jordgubbs eller nougatfyllning i sig. De, de brukar vara lite dyrare än om du bara ska köpa ja, choklad som en kaka eller någonting sådant. Och produceras också av just de här meiji då som som sagt som verkar vara väldigt väldigt stora här i Japan. Mm och de gör verkligen skäl för sitt namn också de heter ju Melty Kiss och det är väl det är lite så här roligt tror jag just japanerna, de, de vill få in dels Kiss som de väl tycker att oh Kiss Kiss mm -hmm. <laughs> och så vill de få in Melty som jag tror ska vara någon form av smälta, alltså det engelska melt, för de, de är väldigt mycket sådant också, nu har jag inte smakat just den här sorten som jag har framför oss men de andra har verkligen varit så att att de må se kanske lite hårda ut när man ser de här kuberna. Men de, de smälter rätt bra i munnen, det gör de verkligen. Ja, för det är en liten eh, kvadratisk ask här. Där det står Melty Kiss och eh, den är mintgrön och mm. ser ju väldigt exklusiv ut. Om, eh, om jag hade sett någon sån här förpackning i hyllan i snabbköpet så hade jag direkt tolkat det som en av de här lite finare chokladen så att säga, de, mm. som oftast kostar en slant mer än alla de andra så, <laughs> så jag ser ju vad du menar och den förmedlar ju verkligen vardagslyx, eller vad man ska kalla mm. det, så vi tar väl och öppnar och ser här Ja, och man ser ju här direkt då det som jag misstänkte skulle vara även i den här kartongen att japanerna tycker ju väldigt, väldigt mycket om just det här med att det ska vara en förpackning i en förpackning i en förpackning. För um, varje liten meltikiss i de här, och det tror det väl vara runt ett dussin i alla fall. Kanske mer, för typ 15 stycken eller någonting skulle jag gissa på. Ja. Som då faktiskt är inslagna var för sig. Ja, de verkar ju vara väldigt förtjusta i... Um portionsförpackningar ja, jo, det är, jag tycker det är så himla jag minns när jag upptäckte det speciellt till en början att jag hade köpt en påse med nötter och så visade det sig att i den här påsen med nötter så fanns det påsar med nötter, helt enkelt de hade, <laughs> de hade portionerat nötterna, så att det var cirka så många gram per den här påse, så att du skulle kunna bara ta en sån där och ha det som ett pyttelitet mellanmån liksom, mm. utan att behöva då som sagt sätta i den en hel påse, det är väldigt mycket av det tänket här nu ska vi se här, nu är det en liten chokladkub. Den är eh, nästan lite pulvrig i eh, mm. hur, hur den är. Och den ser ju ut som en av de här lite exklusiva chokladen man, man kan köpa runt jul. Ja, jag tänker att det, det är som lite tryffel över dem på mm. det viset. Då är det bärell eller brista. och jag åker den in. <laughs> Jajamän! Mm. Jo, ja, det är en väldigt chokladig smak mm. samtidigt som det är lite åt, jag skulle vilja säga mint hållet. Men det är nog bara för att jag äm, inte har druckit så mycket grön te. Men jo, där, där är tesmak. Den kommer lite på efterkälken. Mm. Mm. Det är det som är väldigt speciellt för mycket av chokladen här i Japan. Det är att du kan få det med grön te. För grön te är ju... Ja, det är ju Japan. Det är ju det de dricker mest av här, verkligen. Så det finns väldigt mycket choklad då som har grönt te i sig på ett eller annat vis. Och det här är då den Melty Kissen som, som har helt enkelt grön tefyllning i sig. Och det, det är som sagt... Man, man känner speciellt chokladsmaken direkt. Men, men det finns en smak där. Det gör det. Och jag förstår verkligen jämförelsen med mint. Mm. Men det, det kommer liksom mer och mer det här. Att man börjar man börjar verkligen känna att det inte är exakt mint. Utan det är det här mer speciella som grönt är. Mm. Ja, det var ju ingen stark mint smak. Som när man tar um, någon halstablett eller något sånt. Utan det var bara något, något litet underliggande. Så först kommer chokladsmaken. Och sen allt eftersom så känner man liksom... Och här kommer någonting annat. Och sen är det just det där speciella som är te. Mm, mm. Och jag måste säga. Jag tyckte de här var, var väldigt goda. Det här är någonting jag hade kunnat köpa. Alltså mer utav. Om um, det var så att. Ja men vi ska ha det lite mysigt. Um, på lördag. Mm. Jag tar och köper mm. ett paket sådana här. För de var väldigt goda. Jag, jag gillade de här verkligen. Ja det glädjer mig ju väldigt mycket också. För det här är ju ändå. Det är ju lite speciellt som sagt. Alltså. Man kan ju tycka det speciellt när man läser det att men vänta nu, har de, har de stoppat te i choklad? Och det är samma sak, det finns ju även grön teglass. Och där kan man ju också tycka att, vänta nu, har de gjort glass på te. Men, men faktiskt det, nu, det går ju väldigt mycket upp och ner beroende på vad du köper. Hur mycket får du egentligen av smaken? Hur mycket smakar det är någonting annat? Och sen beror det väldigt mycket på från person till person också hur mycket man gillar det gröna te. För det är en väldigt stark och bäsk smak, speciellt om man dricker teet som det är. Jag är inte jätteförtjust i grönt te. Det är jag inte som det är. Men jag är väldigt förtjust i just när det kommer då till tillsammans med choklad eller glas. Ja men här var det ju bara en liten tilläggssmak till en, mm. en chokladpralin kan man väl kalla mm. det och det funkar, jag menar hade det bara varit grön smak så tror jag inte att jag hade tyckt att det var lika gott Jag är ju en sån som tycker att te ska drickas, inte ätas <laughs> Nej visst Men den här pralinen var jag beredd att förbi sig och tycka att nej men det här, det här gillas vi har ju även en annan sån här lite lyxig förpackning här. Som du har valt ut som heter um, Fran The Original. Mm. <laughs> Och det är också från det här uh, Meiji. Och det är lite roligt att de har skrivit the original där tycker jag. För Jag har då inte sett att det ska finnas någon form av kopia på Friend. Vad Friend däremot är en kopia av? Det är Pocky. För det tror jag dessutom att väldigt många av lyssnarna kan känna igen. Pocky. För det är någonting som också är väldigt speciellt här i Japan med just godis. Så är det då de här kexpinnarna som man har doppat i choklad, mm. vanligtvis. Antingen bara vanlig choklad eller vit choklad, eller kanske rent av någon form av nötströss eller någonting sådant. Väldigt, väldigt populära att folk sitter och tuggar i sig de här. Och det är lite salta pinnar liksom, fast det är, det är chokladpinnar istället. Jag köpte ju dessutom just den här som har vit choklad täckt på sig för att det skulle vara lite roligare, inte bara choklad, choklad, choklad hela tiden. Vit choklad smakar ju ändå Lites det är ju lite mer... Lite sötare, helt mm. klart. Och så vet du ju också att jag tycker om vit choklad. Så... Ja, så att... <skratt> det, var, det var därför också. Jag ville inte gå med någonting väldigt bittert. Som jag ju är väldigt tjust i när det kommer till just mörk choklad. Utan jag tänkte jag ska jag ska vara snällare än så. Jag, jag kör på vanlig choklad på vissa av de här grejerna jag köper. Och så, och så tar jag lite vit choklad här och där också. Fast melte var ju väldigt mörk choklad egentligen. Ja, jag har varit förvånad ändå speciellt över den här just grön te. För jag visst nu är det lite så här tryffelaktigt så att de har ju mycket kakosmak eller en hög kakohalt i sig. Men jag har varit ändå förvånad över att det smakade så pass Stark choklad som gjorde just den här sorten. Mm. Men jag, det, det glädjer mig också just att du faktiskt gillade dem. För jag tänkte det att, oh, det här kanske kanske är för bäst och mörkt för dig. Alltså jag har ju inget problem med mörk choklad. Men om jag ska sätta mig ner och äta choklad och kanske titta på en film eller bara njuta. Så blir det ju mm. oftare mjölk kanske lite vit ja, ja. choklad. Mm. Det blir ju inte den mm. mörka och bästa. Men mm. det är ju inte så att jag skör det som pest. <laughs> Nej, det, det glädde mig. Choklad är fortfarande choklad. <laughs> ja, ja. Min sambo är väldigt förtjust i lite mörkare choklad. Och jag mm. har ju fått äta lite på någon sån kaka som hon har köpt- och Alltså det är en smak som växer på en. Det är kanske ingen man gillar direkt. Men, men det kommer alltså. Efteråttag. Ja, ja det, det känner jag också. Samma här. Jag var inte alls precis i vit choklad överhuvudtaget för typ 15-20 år sedan. Men det, det har växt mer och mer. Jag har svårt för att, för att verkligen köpa liksom en hel chokladkaka och äta den så. För jag tycker det blir för sött. Men mm. när, när det gäller till exempel sådana här frans eller pockis alltså de här pinnarna som är doppade då tycker jag att det är en lagom mängd. verkligen Då tycker jag att det är väldigt gott däremot. Ja, alltså vit choklad ska man ju äta sparsmakat för det, det fyller sin kvot väldigt fort. <laughs> det gör det verkligen, ja. ja det, är, det är som med mörk choklad där också. Det kan ju väldigt snabbt bli för mycket. Men det här är ju också en väldigt lyxig förpackning. Den är ju silverfärgad, mm. avlång, rektangulär. Och så har man de här äh, pinnarna på omslaget som ser ut att vara precis nydoppade i den här äh, smeten med vit choklad. Ja. Så det här är ju också en ask jag hade kunnat tänka mig hade stått på den lite dyrare hyllan. Ja, och det, det har nog mycket att göra med att det är faktiskt rätt ovanligt att man ser att de är doppade i vit choklad. Så den där är lite speciell. –kan potentiellt redan vara en sån här årstidsgrej, eventuellt. Eller att det ska vara en speciell utgåva som bara det säljs bara just nu eller något sådant. Så att det är därför de har den här silverförpackningen också, så att den ser lite lyxigare ut. För vanligtvis är Pockys bara doppar i choklad, rätt och slätt. Mm. – Då tar vi och öppnar den här. – Yes! – Förpackningar igen. <laughs> – Ja, och här var det individuella förpackningar, tre små förpackningar. Mm. Med mm. ett par pinnar i, varje känns det som. Jajamän, det stämmer det. Så det blir att öppna och öppna. <laughs> Det är väldigt lagom. Du behöver inte känna att du måste äta upp hela förpackningen för att du har liksom öppnat den och nu kanske de blir dåliga utan nu, nu kan du öppna en av de här förpackningarna, som alltså de här plastförpackningarna, plastpåsarna och så nöjer du dig med att äta dem som finns där i så de andra, det, det håller sig liksom. Nu, nu när jag tar ut den och håller den i handen, den ser ju precis mm. ut som på, på bilden, det gör den ju. Ja. Mm. Den ser nästan ut som att den är serietecknad. Det är någonting med färgerna <skratt> som nästan ger mig lite animekänsla. <skratt> och de här dyker ju upp nog fantastiskt ofta i just animes också. Det är många som äter pokus där. Och det finns många scener och karaktärer som har blivit väldigt kända just för sitt pokande. <skratt> <skratt> Men då, hur går vi in? Ja Och jag så. Nu dansar de smaklökarna. <laughs> Det gjorde de verkligen, ja. Jösses, mm. alltså den här var... Um den här var kanongod mm. alltså. Ja, jag förstår att du förstår ju att det blev såld när det, när det är den här vita chokladen och det är så här lagom mycket av den och det är lagom mycket av kex också. De de balanserade väldigt bra oavsett vilken pock man köper. Eller frän i det här fallet. Jo, men det var ju inte den starkaste vita chokladen heller utan den är bara där Nej. och ger sin sötma. Mm. Och så är det då som du säger den här kexpinnen som var väldigt god. Ingen Ingen jättedominant smak. Men tillsammans Nej. med chokladen blir den väldigt trevlig och rund blandning. Mm. Mm. Så. Um Oj, den här vill jag ha mer av. Det kan jag säga dig. Ja, <laughs> jag skriver upp det här i mitt lilla <laughs> Jag kommer nog att ta en till nu bara för sakens skull. Eftersom jag har öppnat jag vill... den här lilla förpackningen. <laughs> ja, ja, precis. Och så de, de, är ju ändå, de är ju ändå ganska små ganska smala. Så att jag menar, man, man vill ju eller jag vill ju verkligen göra det lite mer som i anime-stil att de tar ju en liten, liten bit bara. De, de biter av kanske en halv centimeter och sitter och tuggar på hyfsat länge så här. Man ska verkligen avnjuta den. Man, man kanske tar och dricker en liten klunk av nå, antingen bara vatten eller te eller mjölkte eller kaffe eller vad det nu är. Och så sen ska man ta en till. Men det är väldigt svårt. Det blir ofta oftast mera ah, en tredjedel och sen en tredjedel och så... Ja, nu måste jag ta en ny. <laughs> Om nom nom nom nom nom nom. Ja. <laughs> jag måste säga att jag än så länge är väldigt imponerad mm. över deras smak och vad som erbjuds. För det här har varit riktigt mumsigt att sätta i sig. <laughs> ja, jo, som, jag ville ju ändå vara lite snäll också så att det inte skulle bli bara det här. och jösses, nu kommer en kartong lastad med så här typiska japanska jättekor. Yep konstiga grejer. Thomas har inte alls tänkt på att det ska vara njutbart, utan han vill bara få mina, mina smaklökar och skrika och mig att gråta. Ja, vi har nog några sådana här lite osäkra kort också, men <laughs> jo då. vi kan väl börja lite snällt åtminstone. Ja. Nästa grej i högen, det är någonting som ser ut som, ja... Två plättar som man har fäst mm. på mitten och med någon fyllning eller någonting sådant. Ja, det är faktiskt hur spigen skulle jag säga. Det är så den är, är gjord. Ja, visst. Det är det. Det, det är en form av eh, typ röde bönpankaka eller liknande. Det är två stycken då, plättliknande stycken av en slags japansk sockerkaka som man då har slagit en fyllning i och så ser han helt enkelt tryckt ihop dem så att de får den här lite bullaktiga tefatsformade formen som de nu har. Och namnet på dem är dorayaki. Ja, det vill jag minnas att du har nämnt tidigare om det är privat eller om mm. jag läste på din blogg att, mm. att du har ätit såna här. Och det är väl någonting som du är ganska förtjust i att äta också. Ja. Det är det. Det här det är också extremt japanskt verken. De, de kommer i lite olika former och det finns lite olika namn på dem beroende på då hur de ser ut och vad de är fyllda med. Men det är ett himla bra litet som tilltugg. Mm. Det är inte så att jag kanske sätter mig i dem i stycken till ett mellanmål till exempel. Men speciellt när jag har helg. Om jag vill ha något mumsigt fika då. Så man kan köpa de här antingen en och en. Eller så kan man köpa dem då i ganska stora förpackningar. Men då är de självklart fortfarande förpackade en och en. Och det finns både då det som kommer från fabriker men också att bagerier bakar egna och även livsmedelsbutiker brukar baka egna. Och det är som godare när de är lite, lite färskare egentligen. Men de här håller bra. Det var, det var mycket därför jag köpte <laughs> den här varianten för att jag menar, jag var ju orolig för hur länge då det här paketet med godis och saker skulle transporteras. Jag ville vara säga att den skulle hålla sig färsk också. Ja, och nu var de ju i posten i en dryg månad så så något färskt bakat hade kanske inte varit jättebra. Nej, precis. Faktiskt så ofta så brukar de dessutom serveras just varma. Så att när jag äter dem då brukar jag rent av värma upp dem lite grann. Men de är väldigt goda bara som de är också. Man, man ser ju oftast folk som bara går omkring med de här på stan rent av. Köper man sånt här i en 7-Eleven-butik eller liknande. Då brukar de faktiskt ligga just i någon form av liten, liten typ värmeung Så att det ska hållas i varmt. Och utseendemässigt, ja det ser ut som ett litet tefart gjort av två plättar som sagt. Och... Um... Den är ju mjuk men, men ändå ganska fast. Ja. Mm. Och förpackningen, ja det är ju en genomskinlig fyrkant i liten plast på sig kan man väl säga. Den är inte jättehård men den, den bibehåller ju kvadratformen ganska bra. Men eh, vi gör väl som så att vi öppnar och, och ser. Ja, det är lite spännande faktiskt beroende på vad de har fyllt de här med. Vanligtvis är det en sötad röd bönpasta, azuki -böna. Det är det de har i det mesta när man köper den här typen av typ plättar eller bröd och sockerkakor. Så bon appetit. Den luktar lite, lite åt det bäskare hållet så att säga. Det är, mm, ett, mm. Det är ingenting som, som känns överdrivet sött när man liksom känner doften av den. Men jag jag dyker in. <laughs> ja, första tuggan. Jag får väldigt mycket sockerkakkänsla av den här. Ja, det är verkligen en typ av japansk sockerkaka med de här plättarna. Det är ganska mycket kan jag säga när man köper bröd överlag, just söterbröd. Som smakar just verkligen japansk sockerkaka, vad jag verkligen vill kalla det för. Jag är inte helt hundra... ...på vad de här är gjorda på. Men, men jag gissar att det är väldigt mycket just... Det, det, det är mycket socker förstås, det är smör... ...det är förmodligen ägg... ...men också någonting mer som är lite mer... ...speciellt för Japan, så att säga. Men jag har svårt att särskilja den här fyllningen... ...att det blandas väldigt mycket med... ...själva ja, sockerkaks-smaken i brödet. Mm, och det får jag faktiskt säga var lite synd med just den här... ...för... Den här röda bönpastan som är här i, den, den är väldigt speciell och väldigt utmärkande egentligen. Och eh, på ett sätt så kanske man ska vara glad att, att den är så pass eh, diskret som den är i den här bullen. För blir det för mycket av den, speciellt för oss västerlänningar som inte är van vid det, då blir det en väldigt konstig liten krock som uppstår där både med hjärnan och smaklökarna. För det är ju som sagt bönor, det är en bönpasta, men den är sötad. Och det som är svårt att koppla det där är just konsistensen och vad det faktiskt smakar, att det är sött. Så att det, det är väldigt gott att ha den till något, det måste man verkligen, annars går det inte att, att äta den här tycker jag. Ja, alltså för dig kan jag tänka mig att den kanske var lite för snäll, men i och med att det här var första mm. gången jag överhuvudtaget såg en, kände på en och då smakade på den, så var det nog precis lagom mycket ny smak för att jag ska tycka att hmm, mm. det här är ju faktiskt någonting jag hade kunnat tänka mig att smaka mer mm. utav. För uh, mm. jag tyckte den här var ganska god också. Det är nog en smak som växer på en när man har ätit den ja. ett par gånger. Precis vad jag verkligen ville säga och hur jag har uttryckt det när jag smakar den här första gången också. Att just den här bönpastan, det växer väldigt mycket på en. För första gången jag smakade den här bönpastan så gjorde jag det på en restaurang med en efterrätt då. Som var just bara ren bönpasta med lite glass till. Jag hade velat ha mycket mer glass kan jag säga. För <laughs> det, det, blev, det blev lite bönpasta över om vi säger så. det var lite för mycket att liksom ta... En sked med bönpasta direkt liksom, som den var i munnen. Och så ser han lite glass till det. Jag behövde ganska mycket glass till det. Och samma sak även om man köper något som också är väldigt populärt. Att de säljer på marknader och på festivaler och sådant. Så är det taiyaki. Och taiyaki det är typ en plättsmet som man häller upp i ett järn som är format som en fisk. Så när man har den här plättsmeten tillagad. Då ser den ut som en fisk. Och innan man gör det här, innan man slår ihop järnet, då, då har man i ganska mycket av den här bönpastan där i. De blir väldigt fylliga och runda de här fiskarna, så de ser verkligen ut som små fiskar. Och det är också, det, det är lite på gränsen om man är just ny. För det, det är som sagt, det är mycket pasta i den, eller det är mycket, nu säger jag pasta för att det heter bean paste, men det, det är mycket bönna i verkligen. Och som sagt, det är en vanlig sak, det är det helt klart. Man kan ganska snabbt vänja sig vid den och då blir det väldigt gott. Men till en början, som sagt, man blir lite förvånad över att det smakar sött, men det är bönor. Mm. Ja, jag får ju säga det att jag um, tyckte också att den här var någonting jag hade velat äta mer utav. Så um, är jag i Japan så måste jag ju pröva någon av de som kanske är färskbakade och... Um, mm. mm kanske varma för som sagt mm. vi åt dem ju kalla nu eller ja. icke uppvärmda <laughs> <laughs> precis typ rumstempererade <laughs> ja men det är ju kul jag har lyckats träffa in bra grejer känner jag och det är ju väldigt inhemska också som sagt den här i synnerhet med just den här röda bönpastan det är, det är väldigt japanskt och är det så att man går till just en restaurang i Sverige som är japansk, då kan man nog faktiskt ha den turen att man bland efterrättarna i synnerhet hittar den här, den här bönpastan. Det, det är verkligen inte alls omöjligt. Om vi då går vidare så har vi en, en låda här där det står um, Lotte, japanska tecken Chocolate pie. <laughs> Precis. <laughs> De har då skrivit Chocoretto pie. <laughs> Och så står det på japanska det som står under Lotte är Pai no mi. Som då är, ja, nötpai väldigt enkelt översatt, helt enkelt. Mm. Eh, det blir snarare Paj nöt Om man då verkligen ska så här rakt ordagrant bara. Men man måste ju självklart kunna kasta om saker för att det ska bli lite mer korrekt. Så att det är, det är små pajer. Tydligen. Jag har inte smakat den här så jag har ingen aning. Men jag har varit väldigt, väldigt lockad av den här fantastiska framsidan. jag det är ju en väldigt roligt målad bild. Och så har de klippt in de här mördegspajorna skulle jag vilja kalla det för. Det ser ut att vara en... Ja, en bulle utav mördeg där det då ska vara en brun fyllning som jag med kontentan av äckorrar och annat antar är hasselnöt. <laughs> Samma här. Jag tror att det är just hasselnötskräm verkligen. Någon form av nötkräm helt klart. Så vi tar väl och öppnar upp den här också. Oj, det var verkligen förpackning i förpackningen för den här var också. <laughs> Oj, ja här har de gått väldigt steg. Alltså Ja, det, det var ju spännande. Det, det var verkligen... Hela, hela den här kartongens insida var bara en enda stor plastförpackning som verkar ha någon stadga i sig. Men sen är de inte individuellt förpackade därefter. Mm. Det förvånar mig fruktansvärt. Det är nog faktiskt första gången jag ser en sån här grej. För jag var verkligen beredd på att i den här plastförpackningen som ändå är ja I själva kartongen så skulle jag rent av hitta då små förpackningar också. Fast med tanke på när man sitter och tittar på de här, för de är, ja, kanske lite större än en krona i sitt omfång. Mm. Och ja, en centimeter tjocka ungefär. Det hade varit lite för mycket att, att individuellt ja, förpacka jo. de här. Det kan jag också tycka. De, de var ju faktiskt lite mindre än vad jag hade trott. Jag trodde det skulle vara färre, men de skulle vara större att de skulle vara förpackade. Och, denna. och sen verkar de ju faktiskt vara ganska kexiga av sig. Det hade jag inte väntat att de skulle vara så här pass hårda. Så att det, det känns ju ändå mer onödigt just att förpacka dem en och en. Men de luktar ju verkligen lite så här hasselnöt så... Oh ja. Mm. Men nu, nu har jag ju redan sett här, för det var ju några som var äh, spräckta på mitten, att äh, ah. där, där är ju precis som en liten hög med äh, sån här smet i mitten. Det ser mm. mer ut som små klickar än äh, en droppe som det ser ut på omslaget. Men, äh, ja. Det är väl inte ja, första ja. gången ett omslag äh, tänger lite på sanningen. <laughs> Nej, precis. <laughs> Men äh, vi provar väl? Ja, Ta och slänga in en hel sån här i munnen. <laughs> mm -hmm. Okej, okay, oj. Det här var smördegigt. Det jag <laughs> Det var väldigt mycket smördeg. Yes, yes. Och den här chokladnötfyllningen kommer verkligen på efterkälken. Mm. Jag hade nog velat Extrem. smaka den mycket tidigare när man började tugga. Ja, och lite mer hade jag inte, hade jag inte sagt nej till heller Nej, det var lite lite också Men å andra sidan, de är inte mm. stora Och jag misstänker att det här är Ja, finfika till tugg Det är ingenting man ska ja, sitta och liksom mm. Om, nom nom om, om, om, om <skratt> utan, <skratt> Nej, precis Utan du ska bara liksom smutta på ditt te Och så tar du en sån här och, mm. Om. Mm. Ja, jo, de försvann ju ändå ganska ordentligt Snabbt i munnen just på grund av att de är så himla Himla smördegiga och som sagt, jag, jag tycker också att den här nötkrämen kommer lite på efterkälken. Men samtidigt är ändå väldigt tilltalande. För mycket mm. smördeg som sagt, men... Tilltalande. Jag, jag har svårt mm. att inte ta en till. <laughs> jo då, samma här. Jag tror att det är just ett, ett väldigt bra att dricka lite kaffe eller dricka lite te- och så tar man en sån här och så tar man en rejäl klunk eller man kanske bara äter en halv bit rent utav. Tar det ganska lugnt liksom när man äter dem så att säga och dricker samtidigt så då tror jag nog att det gör sig riktigt bra. Ja det här är ju helt klart en sällskapsfika grej att eh, du ska sitta och mm. prata och på det sättet och dra ut på smaken och eh, hur länge förpackningen håller. Ja <laughs> Ja, de har ju ändå gjort det dessutom på det lite tilltalande viset- just med den här kartongen, nu med hur den har öppnat sig. att Det, det är ju lite som en chokladask, alltså en pralinask rent av med hur den har sitt lock och att den verkar vara återslutsbar dessutom. Mm. Men jag måste säga också att jag trodde att det skulle vara mjukare kakor- i och med bilderna, ja. för det ser väldigt fluffigt ut på förpackningen. Ja, det, det ser absolut inte så här att torrt ut som det här nu var- mm i efterhand så visst, då kan jag tänka att ja, ja, jo men visst, det är väl så här de ser ut och ja, nu när jag tittar närmare så gjorde de även ganska torra egentligen på bilden också, och lite hårdare sådär men ja, som sagt, när jag köpte de här så trodde jag ju verkligen att ja men, det är paj, då tänker jag mig liksom inte en så här väldigt, väldigt matig paj som ju oftast ändå kan vara just uh, lite hårdare i kanten och sådär. Att den har lite skorpa. Utan jag tänkte ju att den skulle vara mer som en krämbulle. Men ändå som sagt, helt okej. Okay. Ingenting man hade haft ett problem med att um, tugga på. Om man hade fikat med någon Nej. så... Um, Visst. Gott, men väldigt speciell mm. också. Mm. Väldigt speciell kan man väl säga att nästa grej här i högen är för... Um, då har du skaffat någon slags chokladrullar med bourbonsmak <laughs> ja du alltså när jag valde den här så vet jag väl inte, jag tänkte att ja men det såg väl kul ut och de är förpackade en och en dessutom självklart så att det här, det här blir skitbra att skicka, de håller länge och även om man har sprättat en förpackning så liksom går ingenting åt, man måste inte känna att man måste äta upp alla rullar samtidigt av den meningen. Jag visst, jag vet inte riktigt vad jag skulle tänka eller känna eller tycka när jag köpte den här. Men ja, jag menar det är någon form av kakrullar i alla fall. Det som står på japanska som jag kan verkligen tyda. Och det de har försökt att just skriva med då den här katakana-skriften. Som är lite mer fonetisk och är använd för låneord. Så står det då mini keki Så mini-roll-cake. Mini-rullskakor helt enkelt. Och jag antar att det är någon form av... Sockerdegaktigt som man har rullat. Den sen vet jag inte säkert om det finns någon fyllning i de här. Jag är ju förvånad om de inte har choklad i sig, men jag är också förvånad över att det verkligen inte står någonting om choklad. Ja, det ser ut som vit choklad, men det kan ju mycket väl bara vara färgen. Ja. Och om man tittar riktigt noga på bilden så ser det ju lite kakigt ut. Så mm. det är väl någon form av deg som är rullad ja. till de här rullarna och så smaksatt med då Bourbon. Ja, men det är ju gissningen av att bara titta på förpackningen. <laughs> jo, det blir spännande där. Om de de ser ut som typ smördegsrullar. Det gör de verkligen och så antar jag att de är lite bourbon smaksatta eller som de har skrivit här då, Bamuroru <laughs> Så Barmu antar jag ska vara bourbon förkortat. Jaja. <laughs> det är alltid roligt att läsa. <laughs> men som du sa, de är ju Verkligen individuellt förpackade de här också. Mm. Sen nästan lite ut som en svensk dammsugare den här äm, det gör det. Kakan i alla fall när mm. den är i förpackningen för då blir en sån avbrytning. Mm. Ser också lite så här lyxigare ut med äm, guld och rosa sådana här ä, färgfält på brun bakgrund så äm, jo. Det, det gjorde de. Och så just att de har det här franska i sig också. Men nu, nu tycker Japanerna om att blanda in just franska när det ska vara sötebröd i synnerhet och fika och sånt där. För att det ska låta lite finare. Ja, det är ju någonting som du har nämnt flera gånger i eh, programserien. Att de är glada mm. för sina franska ord. <laughs> ja, de är ju det. <laughs> Nu ska vi se här. Den skiljer sig lite när man har öppnat den mot um, hur den ser ut på förpackningen. För den är lite brunare när man tittar in i själva den här uh, ja, cylinderformen. Mm. För mm. den är helt gulvit på förpackningen. Så jag antar att det är då um, bourbonen som sätter färgen där. Och den luktar ju faktiskt förträffligt tycker jag. Verkligen om man luktar lite mer inuti som sagt där då bourbonen verkar finnas. För där, det gillar jag. Ja, det är ju väldigt förföriskt nästan får man ju säga. <laughs> det här tror jag blir ett fantastiskt eh, fikabröd för framtiden. Jag har ju som sagt, de här har inte heller smakat sedan tidigare. Och hör och häpna också på tal om att de här såg väldigt exklusiva ut. Det här köpte jag på den här butiken Liquor Mountain som jag har pratat om. Som är just väldigt, väldigt billig. De har ju som sagt väldigt mycket... ja, ja likör. där är väldigt mycket alkohol och väldigt mycket dryck överlag. Men de har också en hel del godis. Och jag, jag går dit mycket för att köpa just sylt och pasta och sånt som är billigt. Men de har mycket billigt godis där och där hittar jag den här. Då, då tar vi och provar den för um, ja, lukten är ju väldigt lockande. Ja, jo, nu mi, mina <här> min munnen bara producerar alldeles mycket saliv så det är väl bäst <här> att hugga in. <här> <här> väldigt mjukt. Mm, det är väldigt mjuk. Jag trodde faktiskt att det skulle vara mer fas i den här, men ja. det är nog bättre mm. så här faktiskt. Jag måste ta en större tugga för det var mycket mindre smak än vad jag trodde det skulle vara ändå. Jag tog halva ungefär, de är inte jättestora, mm. så... Nej, visst. Men det är väldigt mjukt att börja tugga på och det är väldigt mjuk smak också. Och mm. Mm. Det är en väldigt speciell söt smak. Inte direkt socker, men ändå liksom sötma. Och så är den då den här lite spetsiga smaken. Inte, inte starkt, men ändå mm. som jag antar är då själva börborna. Och det är en kompletterad, både konsistens och sötman väldigt bra. Det... Ja, jag är, jag är väldigt förvånad just till att den var så mjuk och len i smaken. För jag trodde dels att den skulle smaka väldigt sockligt verkligen. För det gör ju det mesta som sagt här dessutom. Och jag, så trodde jag även att de skulle verkligen ha kryddat på ordentligt med den här bourbonsmaken och tänkt att hoho, nu ska det verkligen vara franskt smakt här. Men det är ju faktiskt, det är egentligen ganska lagom antar jag. Men framförallt sockret, för det, det är jag glad över att den inte är allt för söt verkligen. Jag hade, jag hade ändå gärna sett lite mer bourbonsmak i den. Ja, det hade nog inte skadat samtidigt det här ska ju inte vara sprit och den starka spritsmaken den är kanske inte jättepassande med sötsaker tycker jag. Det är ju kanske därför som jag inte gillar um, den där ökända uh, chokladlikören i, um, <laughs> i de här klassiska mm. chokladaskarna. Mm, samma här. Men här är det med bara ett stänk av det för att ge den här lilla extra piffen. Och mm. jag tyckte ändå att det var, det var fullt tillräckligt. Det hade inte gjort någonting om det var lite starkare men. Det är inte överväldigande och det är en trevlig sak att stoppa i munnen helt enkelt. Det, det var det i alla fall. Det här var också en perfekt grej faktiskt att lägga fram på liksom, kakfatet för att man ska servera då, te eller kaffe eller mjölk för en del egentligen. Och så ska man sitta och småprata lite grann. Ne? Jag tror att det här är bra kaffetilltug. Ja, jag kan tänka mig att mjölk passar väldigt bra till den här för det, det kändes nästan som att mjölk skulle framhäva smakerna ännu mer. Mm. Det tror jag definitivt på. Ja, nej, den här kan jag tänka mig kommer att försvinna väldigt fort- så det är bäst att lägga den åt sidan för tillfället. <laughs> Men då sköljer vi av munnen ordentligt nu då- så att man får bort lite av den här smaken. För nu, nu ska vi gå in på någonting som jag köpte enbart- för hur det såg ut kan jag säga. <laughs> Alltså, Här har vi då en söt liten panda på framsidan av den här. Eh, väldigt speciella förpackningen skulle jag säga. Jag brukar inte direkt se att just godis är förpackat på det här viset. Snarare till proteinpulver och annat. Jag får det ser ut som en sån här påse som man köper. Um, ja, såsor eller soppor som är så här um, halvfabrikat. Den här mm. nästan. Ja, ...triangelformade påsen som är försluten i toppen och väldigt platt i botten. Jag förväntar mig att den här skulle vara återförslutningsbar men... ...vad jag kan känna där uppe vid toppen där man ska riva av då en bit för att kunna öppna påsen- ...så finns det inget sätt att, att återsluta den på. Men jag måste ju säga att pandan på omslaget är ju jättesöt. Ja, visst är den säljande. Jag, jag visste inte alls vad det var för någonting. Utan jag körde bara rakt av på att det var just en panda på omslaget. Sen så kunde jag ju se att det var någon form av nöt. Men, ja. men nu är det ju asiatiskt godis och det är klart att vi ska ha en panda med. Det säger ju sig själv. Ja, klart. Men det är inte så mycket mer att säga. Det ser ju ut som en sån här förpackning som man hade kunnat köpa i en kinesisk mathandel eller något sådant. Men ja. mm. då skulle jag tolka det som att det var någonting till matlagning, inte snacks. Men det är Nej. ganska uppenbart när man tittar på fotot bakom pandan och liksom funderar lite på det. Att ja, men det här ser ju ut att vara tilltugg. Mm. Så det är inte så mycket med att säga. Det är en påse så vi, vi öppnar påsen. <laughs> Jajamän. Oj, jösses. Åh, oh, det var en maffig look, det där du. Oj, jösses. <laughs> undrar jag vad jag har köpt här faktiskt. Alltså, visst, jag blev lite suspekt så när jag klämde på påsen när jag köpte den också. Det, det var också en del av anledningen till varför jag köpte påsen. För att det, det kändes inte exakt som nöt i den här utan jag tyckte att de var lite mjuka, lite konstiga att de hade någon form av överdrag eller någonting så ja det här såg spännande ut och luktade väldigt spännande ja, Mitt spontana intryck är ju jag vill inte stoppa det där i munnen <laughs> Nej men det, det känns bra att vi faktiskt har kommit dit också för det, det var lite meningen med något av de här godiserna Så det såg ut som små järn då ja. <laughs> Ja, jag undrar om det inte det är någonting att de har torkat dem här på något vis. Jag tror, om de har doppat dem i någonting då som, alltså jag blir ju inte från om det här smakar sött nämligen. Om de har doppat dem i någonting eller att man har lagt dem i någon form av lager och sedan torkat dem. Jag vet inte vad man har gjort egentligen för att få den här väldigt speciella och distinkta doften och utseendet som får mig att, ja som sagt järnor eller någon form av zombie <laughs> Ja, det, det är lite som en färgen, för den är, den är brun, den är lite räfflad på det där speciella järnviset. Ja. Det är en väldigt distinkt, lite, lite mörkare doft. Mm. Inte, inte otilltalande när man luktar på en av dem, men när man luktar ner <laughs> en påsen var det väldigt mycket. Ja, jo. Men jag undrar om det här verkligen är nötter för i så fall är de överdragna med, med rätt mycket. Ja, en hel del verkligen. Men ja, han, alltså, Den här pandans, han håller ju ändå i en sån här grej och nu, alltså det här det är just den här påsen, den, den förstår jag verkligen ingenting av, bortsett från att det står på ett ställe någonting om tycka om men jag förstår verkligen inte vad de har försökt beskriva det här som. Jag känner inte igen något av de här orden. Men han sitter ju och håller i nötter på baksidan. Och även är nöt på framsidan. Så... Men du... Vet du vad? Jag tycker vi bara vi bara stoppar in den och ser vad som händer. Ja, vi gör processen kort. Hoppas vi på det bästa. Ja. Mm. Oh. Oh. Oh. Vad är det här för någonting? Nu har det på att svära. <laughs> mm. Ja. Ja. Oh. Det växer i munnen. Ja, det växer i munnen. Var det så här stor bit jag tog? Alltså så fort som liksom mina tänder rörde vid den så gick den ju sönder mm. i tusen miljarder bitar som spred sig i hela gommen. vad ja, din tav för min var jättefuktig. Ja, ja nej. alltså nog var den fuktig men, men alltså, jag vet inte vad den bara sprack upp helt och hållet när jag väl tuggade. Och så var den överallt helt plötsligt. Och sen kom den smaken. Jag vet inte hur jag ska beskriva det här. Det var ungefär som det luktade, fast mycket värre. <laughs> jag tänkte lite fisk ett tag där, men... Alltså, jag undrar om det här verkligen är en god sak, för det, det här smakar som <laughs> någonting man ska hälla ner i en gryta eller någonting sådant. Eller kanske det, man ska ge det till sin hund eller någonting. <laughs> eller sin panda, kanske. <laughs> ja, det kanske är det där. Det kanske är ett saker helt enkelt. Ja, oh, jag för det... Puff mänsklig föda var det ju verkligen inte. <laughs> Nej, verkligen inte. Jag förstår fortfarande ingenting av det som står på den här heller. Inte ens det som de har skrivit i Katakana är som bara... Jaha, okej. Okay. Ja, men det där Nihau ni står det på ett ställe. Och det tror jag inte ens är japanska ljud. Jag har för mig att ni är någon form av uttryck som är typ koreanskt eller kinesiskt. Att man, om man hälsar på folk eller vad det nu kan vara. Nej, jag förstår ingenting av det här, verkligen. Men alltså, det här måste ju vara en frukt eller någonting sådant Alltså, torkat bär. För ja. nötsmak var det ingenting utav... Nej, verkligen inte. Nej, alltså det här. Jag undrar undrar vad det där canit kan betyda. För det är, det är speciellt ett canni som står ut väldigt mycket. Och det är för dig då som tycker att ja, det är bara canni så allting står ju ut här. Men det som är högst upp till höger på påsen under den här Liquor mountain loggan Det är det riktigt can, verkligen som jag inte alls känner igen vad den ska betyda. Men eftersom den finns både där och dessutom sträcks under och det står gurri, att de har med den här Hiraganan skrivit ut att man, hur man egentligen ska uttala och utläsa det där kanjiet. Och Guri, Gurri ska det tydligen vara. Jag känner inte alls igen det. Alltså om jag skulle vara helt ärlig när jag sitter och tittar på den här förpackningen och titta på det här kanjiet. Ja. Det som är längst i höger, det såg ut som en bläckfisk med hatt. <laughs> det var faktiskt väldigt bra beskrivet. <laughs> Alltså lite hastigt nu med min praktiska mobil Som jag ju använder väldigt mycket att Just slå upp då Både i så ord som jag inte kan tyda Så det är alltså Curry ska det vara rent av Det ska inte vara curry noja, Men det kan vara en uttalsgrej Men det är faktiskt chestnut Ja då måste det vara behandlat så att de är mjuka ja. Och någonting annat För det, det smakar inte hasselnöt Så som vi är vana Nej med. Verkligen inte, alltså. alltså <laughs> jag vet inte riktigt hur jag ska tolka de här andra kanjisarna, för... Två av de fyra som står där under- det, det jag antar är liksom det här som beskriver namnet på själva det här godiset- eller vad du nu ska kalla det här egentligen födan för. Två av dem känner jag igen väldigt väl. De är åtminstone snarlika, jag antar att det ska vara. Det ena är för sött, vad jag har lärt mig. Alltså att det smakar sött helt enkelt. Inte gulligt utan att det är den söta smaken. Mm. Vilket jag inte alls förstår varför de har landat in. Den andra- den står för himmel och jag vet inte om jag skulle blanda in det ordet annat än på väldigt negativa sätt. Som himmel, vilken konstig smak det var. Ja nej, det var, det var ett bottenapp den här. Den, den kommer ja. jag inte att tugga vidare på. Nej, det kommer jag inte. För den som kanske lyssnar på det här och rent kan väldigt bra japanska eller vad, vad som helst. Eller är nyfiken på vad det är och vill kolla upp det. Så det som står på påsen i övrigt, bortsett från det står någonting om chestnut. Så är det då Tenshin Amaguri och det har jag som sagt ingen aning om vad det betyder men, men någonting med sött, någonting med himmel och någonting då med, med den här nötypen chestnut. Men eh, vi vandrar vidare tror jag och vi har en pandaförpackning till. Ja, <laughs> återigen jag såg den, jag tänkte jag är kär, jag köper den. <laughs> ja, för den här pandan är ju helt underbar. <laughs> ja, det är den verkligen. Åh oh. <laughs> För de som är nyfikna kan jag säga att vi har en väldigt, väldigt, väldigt glad, väldigt sagt i panda. Väldigt glad. Ja. Som håller i vad som ska föreställa en tecknad version av den här förpackningen och en av pinnarna som hör den här förpackningen till och han ser väldigt glad och förväntansfull ut och vill förmodligen bara tugga i sig den här pinnen. <laughs> ja, och så står det någonting om Janjan -jan. och jag är inte säker på om Janjan -jan är någon form av kanske då uttryck för mums mums till exempel det skulle jag som kunna tänka mig om den här figuren heter Janjan. -jan. Men jag, jag har inte hört talas om det tidigare nämligen. Mm. Så att jag är inte helt säker. Men sen säger han också någonting om att det här då ska vara choklad och eh, dopp och eh, pinnar. det Dessutom har han en liten kompis en bit upp som sitter och pekar på pinnen. Så... <skratt> ja men titta där ja. ja. Och han har sagt någonting om dopp Dopping. Ja, dopping. Ja, självklart. För man ska ju doppa de här. Ja, precis. Dopping. Alltså att man ska doppa dem. Okej? Okay? <laughs> typ. Ja, för det här ser ut som en... Um, ja, om man ska göra en, en grov jämförelse. En sån här um, mugg man får på uh, hamburgarestauranger. Fast väldigt, väldigt mycket mindre och lite smalare. cylinderformad då. Och um, vad jag förstår det så ska det finnas tre fack i den här. En med pinnar, mm. en med någon slags um, chokladfyllning och uh, en med strössel. Så man ska väl helt enkelt doppa pinnarna i den här uh, smeten och sen i strösslet? Ja, de har ju... Rent gjort en sån här fantastisk liken gör så här på, på toppen av den. Det påminner ju om de här påsarna som säljs i Sverige. Som var väldigt populära när jag var liten i synnerhet. Men jag vet att de finns fortfarande där man då skulle doppa eh, någon form av pinne i... i eh, vad var det? Någon form av typ strössel? Jättesalt jätte eller jättesurt jätte strössel? Och så skulle man äta dem på det viset. Jag har också ätit något liknande. Men det var två olika sorters pulver. Och pinnen var väl av samma material som sådana här godishalsband. Om jag inte minns helt fel. Jo, men just det. Så um, idén har vi ju haft här i Sverige också. Det är bara att vi, vi har en så här söt liten förpackning. För figurerna på den svenska förpackningen var ganska ja, oengagerade. Jag menar, den här säljer ju på bara den lilla panda. Ja, den gör ju verkligen det. Det är, det är en som sagt, lyckopillerpanda verkligen. Jag har tagit för många sådana piller sedan jag har gjort. Och så är det ju mig som har gjort den här också. Så ja, så där det? Ja, det tänkte jag inte ens på när jag köpte den. Men som sagt, de finns ju överallt. Men då gör vi väl som så att vi, vi drar av den här förseglingen. Mm. Locket av. Åh, oh, oh, oh, oh. oh, vad sött och gott det här luktade. Mm. Oh, oh. det här blir av. Pinnarna ser ut att vara av samma typ som de här Fran. Alltså det är en kakpinne. Mm. Men skillnaden är att här har de tryckt text på. Ja, de var ju nämligen riktigt rejäla, de här pinnarna. Så alltså, de är ordentligt stora. Mycket bredare och förvisso mycket kortare. Men, men just att det är mycket yta verkligen. Så de har ju lyckats trycka väl text som rent av små pandaansikten. Ja, och det verkar ju, ska se här, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pinnar i en sån här förpackning. Så de har ju verkligen maxat precis allting. Det här ska ju bara vara en liten god grej man smaka, liksom. <laughs> jag upptäckte någonting helt fantastiskt. Texten som man har tryckt på de här pinnarna, det är små frågor. Det, det Först så börjar de med att skriva siffror som du ser högst upp under det här pandansiktet. Den första siffran, det är månad. Så i den här pinnen som jag håller nu står det 11. Det är månad 11, alltså november. Och sen dag 3, det som står därefter, alltså dagen. Och så har de helt enkelt frågat då, vad är det för dag? Och så längst allra ner på pinnen man måste vända den rent utav och hålla pinnen vågrätt istället för att kunna läsa då svaret. Så står det då vad det är för typ av dag. På just den här pinnen som jag har nu då, den 3 november så är det bunka som jag känner igen väldigt väldigt väl. Men jag kommer inte ihåg nu exakt vad det är och betyder. Men ja, så de, alla de här pinnarna verkar ha som någon form av ett litet mini quiz Att man ska, man ska lära sig de här högtiderna och de speciella dagarna här i Japan. Men det är ju jätteskärmigt och det är ju en väldigt diskret och kul grej för ja. um, man kan ju faktiskt se texten på pinnen redan på omslaget men det, det trodde jag bara var ja, nu sätter vi in text här för att skriva det här är en mums-mums-pinne. <laughs> Visst, var precis vad jag trodde också. Nu, nu när jag tittar närmare på den här eh, fram sidan av förpackningen så står det ju rent, de har ju skrivit det att åh vad kul, vi har gjort små liksom, frågepinnar av de här så att man kan dessutom då lära sig någonting samtidigt av det. På vissa av pinnarna ser jag nu att de har vänt på det också, de frågar på den här när man kan se träden blomma och så har de skrivit ett datum för det. Mm. Men då gör vi som så att vi doppar? Ja, vi gör som bilden säger och som texten säger, man ska börja med att doppa i den här Oj, ganska hårda chokladen den här kanske man skulle ha. Fast när man äm, kommer ner en bit så, så sjunger... Alltså, den, den är ändå ganska följsam. Jo, Jo, det är, först var jag rädd för att jag skulle kanske råka bryta av pinnarna redan ta, Men det verkar ändå gå rätt bra det här. Och så då lite strössel. Så. Det är faktiskt ganska Fast... lätt och väldigt roligt också. <laughs> man blir som barn på nytt. <laughs> ja, gör är eget godis. Wee! <laughs> Det är ju mest pinnen som, som smakar, men... Mm, men det var en god pinne också. Mm. <laughs> men det är, ganska, det är en ganska snäll, lite nötkräm, den här äm... mm. chokladkrämen som jag trodde. Men det, det är nog mer jag alltså, ska testa och, och bara smaka på krämen för att se... För jag gör göra en jämförelse med de här krämen vi har hemma i Sverige, som nu Mm, det är lite åt det hållet. Och mer chokladig ändå en nötig i jämförelse med just de här ja Som sagt, Nutella och de som går att köpa när jag på namnen på dem nästan var det här för länge helt enkelt. Men eh, god var den. Jag gillar både nötkrämen och jag är förvånansvärt förtjust i det här strösslet också. För jag trodde ändå att det skulle kunna vara lite av en sån här så kallad swing and miss. Att har man verkligen lyckats få till någonting som smakar bra här? Jo, men det tycker jag nog. Det här var um, väldigt tilltalande. Mm. Och nötter är ju väldigt gott Så nötkräm är välkommen Och att göra det lite interaktivt Att man, att man själv doppar Och sätter topping på det, det är ju väldigt roligt Jag menar det tillför väl förmodligen inte särskilt mycket Men det är ju roligt Ja det är det ju Och så de räcker ju som lite lite längre också Bara för att man nu måste göra den här proceduren själv Istället för att man bara tar upp en färdig pinne Som man kan börja tugga på Jo, men det här var en trevlig liten förpackning. Jag, jag kan tänka mm. mig att en unge som får en sån här blir helt skälen lycklig. Ja, det skulle jag verkligen ha blivit. Alltså, det som sagt smakar de ju gott. Dels har de här små roliga texterna som är tryckta. Dels så, ja, det är en kul förpackning. Pandan är jättesöt verkligen. Och det är en väldigt bra förpackning också. Jag gillar liksom den här cylinderformen. Den är väldigt praktisk att hålla i till skillnad från påsar. Ja, alltså det är ju det jag har tyckt att jobbigt när man åt den som fanns i Sverige när man var, när man var liten naturligtvis. Jag har inte mm. ätit det på en 15-20 år eller <laughs> något sånt. Nej. Men äm, det här funkade ju jättebra. Lagom stort på alla sätt och vis. Så äm, det är bäst mm. att jag ställer undan den för annars så <laughs> äter jag upp den bara. Ja, och... Eh... Vi vill ju trots allt spara plats till det som kommer skall nu för det är ju dags för det jag kallar för joken i det här paketet som jag plockade upp inte så mycket för hur det såg ut utan för att jag tänkte det här, det här ska smaka skit. Du ville ha någonting med bara för att sätta skräck i mig. Ja, jag, jag, jag kände att jag var alldeles för snäll i det jag köpte, för även om det nu var mycket som jag inte hade smakat sen tidigare så jag menar, jag kunde ju misstänka att de här bourbonrullarna skulle vara goda, jag kunde misstänka att de här pinnarna man skulle doppa med choklad skulle vara goda. Jag hade hoppats på att de här nötterna skulle vara goda. Men de var ändå lite så här, ja men det är bra. Det är inte säkert, de känns skumma. Det kanske kan smaka konstigt. Och det är, jag vill ju ha den konstiga smaken också. Men nu, det vi ska öppna här näst, De här påsarna vill jag inte smaka själv ens, det som innehåller. Ja, för det här är en silverpåse. Ser lite ut som en klassisk chips-påse om man ska jämföra med någonting- och har en väldigt glad bläckfisk på omslag. Det får inte skrämma iväg folk. Så att man faktiskt ska vilja köpa dem. Ja, precis. Att, att Även om det kanske är bläckfiskbitar. Så är den väldigt glad bläckfisk som blev de här bitarna. Åh! Oh! Ja, men jag dör för att bli godis. Jag är glad. Ja, ja för jag är ju inte jätteförtjust i, som sagt då. Inte bara räkor och ja, fisk. Det, absolut, det är absolut gott. Men, men när det kommer till bläckfisk i synnerhet, så alltså det, ja, säger jag. Men jag kände att jag måste köpa en sån här grej. För det, det, det har jag sett ganska mycket av att de är. Det är rätt populärt. Även på marknader så såg jag att man hade bläckfiskar. Av den här sorten, nu är jag inte säker på vad man kallar den här typen av bläckfisk, men det är ju inte, det är inte bläckfisk som när vi tänker stora bläckfiskar, hur de ser ut med de här jätteenorma svällande huvudena och de här många ärmarna. Utan det är den här andra sortens bläckfiskar ni vet som är mycket mindre och som har som en pilformat huvud, mm. mer eller mindre. Det är som en kon med en liten pil högst upp. Den typen av bläckfiskar. Och jag har sett att det är rätt populärt man säljer sådana som är antingen torkade eller rent av på pinne som är stekta precis som de är. Ja, detta här är ju den typen av bläckfisk man ofta ser i um, dataspel eller i anime som mangor. Så mm. det är väl den som är vanligast i Japan-trakten. Vi är ju vana vid bläckfisken som ser ut som ett ballonghuvud, men... Um, mm. Men jag tycker den här ser lite kul ut så jag, jag är nog mer positiv till den här än vad du är. Ja och jag tror att vi kommer få en, en viss liten överraskning eller vad vi ska kalla det för när vi öppnar den här. För de, de kommer nog förmodligen att se ut exakt som den här glada lilla bläckfisken bortsett från då de, de stora söta ögonen och den glada munnen. Men, men den kommer verkligen vara formad som de här bläckfiskarna ser ut. För på förpackningen så står det verkligen Ika no Sugata Age. Och Sugata age är att den är då friterad och har sin rätta form så att säga. Ika är då squid, om jag inte jag tar helt fel. För det är det de här verkligen heter, mm. de här bläckfiskarna. Ja, det känns ju när man tar i förpackningen att det är någonting där i som är format. Ja. Så vi, vi kan väl öppna och se vad vi, vad vi har framför oss. Ja, så hoppas att den är så hel som möjligt för de här är nog ganska spröda. Åh, oh, gud, vilken doft. Oh. Det luktar lite sån här um, fiskdisk. Ja, det gör ju det. <laughs> Fast jag måste tyckte eller det luktade ganska okej. Okay. Jag menar, det luktar ju inte helt katastrofalt. Nej, nu när jag tagit upp en det mycket, mycket bättre. Det var precis som med den här påsen med de här skumma nötterna, eller vad vi nu ska kalla det där åbäket egentligen. Att eh, lukta man bara på en av dem så var det en himla skillnad, verkligen. Mm. Men de ser inte ut som, som bläckfiskar utan de ser ut som triangelformade kakor eller nästan <laughs> spjutspetsar. Ja, bläckfiskhud endast, det är som inga armar här utan det, det är bara den överdelen Just det här konformade med den här pilspetsen till huvud verkligen eller till panna eller vad jag ska kalla det. Men det här är ju någon form av chips i så fall ju. Ja, jag trodde ju att de bara skulle vara helt torkade. Men nu när det rent av står här att de faktiskt är friterade. Så då tror jag ändå lite mer på de här. För jag var, jag var verkligen så här, åh det här kan inte vara gott om det är typ torkad bläckfisk som är saltad. Men ja, det här blir faktiskt, det här blir ändå mer spännande än vad jag trodde. Det blir det. Men äh, vi, äh, vi tar en tugga på den här. ja men det gör vi. Här hoppas vi på det bästa. Mm. Ja, det var inte mm. så mycket smak ändå Det är mer konsistens än vad det är smak ja, Jo, de, de, de krasar ju det gör de verkligen. Det antar jag hörs mm. Jag måste ju säga att det är lite för mycket För mycket av den här havssmaks saltan som påminner Lite grann om räkor för mig Men det ska sägas att det var absolut Inte som jag trodde Alltså det här var mycket bättre än vad jag hade tänkt men nu i och med att jag gillar rökar till exempel. Mm. Så var inte det här helt otilltalande? Det är ju väldigt roligt och glädjande. Det här som jag tänkte att nu ska jag sätta Danny på plats <laughs> lite granna ungefär. Det var ändå inte så himla farligt för dig. Nej men jag misstänker att mycket beror på att det är inte bara är torkat utan det också. Ja, mm. Och jag har en tendens att tycka bättre om sådana som är lite hårt och friterat än det som är lite soft and <laughs> Jo, samma här. För som jag har sagt tidigare någon gång också. Det som gör att jag inte är så himla förtjust i bläckfisk det är ju mycket konsistensen. För de är ganska mjuka och sega åtminstone det jag har smakat. Så att, ja, det här är ju klart bättre. Det är det. Du får kanske prova att äta grillad eller friterad bläckfisk. Ja, faktiskt. Så... Nu när jag har känt det här kanske inte skulle vara så himla tokigt å andra sidan dock fortfarande så... Alltså den här fisksmaken, jag är ju inte, är inte jätteförtjust i den just hur pass mycket någonting det smakar. Havsdjur liksom. Jag, jag är ingen stort fan av det överlag men, men kommer det bara i rätt form så absolut och är det grillat då som sagt eller friterat så det, det blir nog faktiskt bättre. Så jag tänker, jag tänker absolut våga mig på dem Jag ser någonting sådant Och jag är lika förvånad denna gången som tidigare Att du eh, inte gillar Havets frukter Och har <laughs> rest till en ö <laughs> Där finns det väl mycket ironi förstår jag faktiskt Ja Det är ju lite konstigt egentligen För som sagt det här är ju ett paradis Om man gillar just fisk Och så vidare För det finns ju så otroligt mycket där I det utbudet och jag bara skyddar det som... Inte som pälsten, men jag undviker det ju åtminstone. Men nu har vi ju satt i oss alltihopa som vi har... Eller vi har inte mm. alltihopa, men vi har smakat på allt. <laughs> Precis. Ja, och då är ju jag förstås väldigt nyfiken nu... Som ändå har smakat mycket av det här sen tidigare. Och även ja, nu det som var helt nytt för mig... Några av de sakerna hade jag kanske ändå känt i någon form sen tidigare... Vad, vad tycker du som nu ändå fått helt nya smakupplevelser, mer eller mindre? Ja, vad ska man säga? De är inte kloka, de där japanerna. <laughs> <laughs> <laughs> Nej, men skämt åsido, det här var en väldigt positiv upplevelse för det mesta. Hust, hust, inte nötter, hust, hust. <laughs> Och där var många smaker som jag faktiskt kan tänka mig att äta igen. Den personliga favoriten är ju helt klart den här Fran-pinnen med vit choklad. för mm. Mm. Den hade jag kunnat liksom äta hela förpackningen och bara... <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Det förstår vi. Och de här Bourbon-rullarna var också en... Solklar favorit bland det här gänget. För de slank ner mm. väldigt lätt och var väldigt goda. Och inte för mäktiga heller. Sen var ju de här ä, Melchikis väldigt intressanta. Kanske inte det jag hade velat äta varje lördag om vi säger så. Men äm, jag hade inte haft något emot att äta dem någon gång då och då. För äm, det var en väldigt god chokladsmak. Och äm, den här gröna tesmaken var också väldigt... ...intressant och... ...ja, och spännande också. Mm. Sen var kanske de här... Um, ...mörpajorna lite... ...tråkigare än vad jag hade hoppats... ...de skulle vara, men... Um, ...de var helt okej, okay, de också. Och den här, nu ska vi se om jag kan... ...uttala det rätt, Dorayaki-bullen. ja. Yeah. Mm. Var också en sån jag lätt Kunde kunnat äta igen Ja men det glädjer mig faktiskt väldigt mycket Att höra att det, det blev en så pass Positiv upplevelse överlag Verkligen för jag, jag vet att det var ju Ändå väldigt så här. Vad ska Thomas egentligen skicka Till mig nu och gud vad ska det komma Och Japan alltså, de hittar ju på allt möjligt Konstigt Men jag litar också på ditt sunda förnuft och, um, ja, jo. Det tycker jag att vi ser här att um, du vågade chansa på lite udda grejer men det var inget katastrofalt galet Nej och det som var katastrofalt den här gången det, det var ju verkligen inte meningen heller Att det skulle vara så pass katastrofalt som det är För jag kan ju säga det att Jag ska bjuda Robert också på en av de här konstiga nötterna Och se vad han tycker om dem är Så att han tyckte att Åh oh, men det här var ju gott För vi har ändå ganska olika smaker Så då får han ju hela påsen Och annars åker den rakt i soptunnan Det gör den Ja men det har jag en känsla av att min påse också riskerar att göra men nu efter att ha fått en liten sockerchock och blivit ännu sötare utav all choklad. Har du något spännande ord eller en fras till oss på det här ämnet? Ja det har ju förstås och vad passar väl ändå bättre än godis för det här avsnittet. Godis på japanska som heter okashi och består av två stycken tecken Det är ka som står för kaka, men också frukt. Lite lustigt nog. Samt chi som står för barn. Och det är ju väldigt passande ändå. För jag menar, kaka och barn går ju väldigt bra ihop. Som sagt, nu heter det här okashi. Men det är, det är två stycken kanjis- och ett som är där i början för och Det är bara en, ett vanligt o helt enkelt. Som potentiellt att man använder det mera i en artigare form. Men man, man ska se okashi i alla fall. Och inte att förväxlas för övrigt med att man säger okashi istället. För okashi är komiskt, underhållande, löjligt märkligt och även misstänksamt beroende på situationen så att där gäller det att verkligen veta när man ska hålla ut på vokalerna utan okashi kort och gott Ja, tack för det. Då har vi utökat våra kunskaper även i detta område. Så <laughs> ja. nu vet vi vad vi ska fråga efter om vi är och handlar i Japan. Mm, det är bara att studera, för det kommer ju självklart ett glosprov så småningom också. <laughs> vi avslutar den här podcastserien med att dela ut ett virtuellt prov till alla som har lyssnat. <laughs> <laughs> som kanske vinner en påse med nötter. <laughs> Du är en grym man, Väldigt <skratt> <skratt> Väljer också. Ni kan få allihop. Och min påse också. <skratt> ja, det kommer två stycken öppnade förpackningar. Och en liten lapp. Grattis! Frågetecken. <skratt> <skratt> Till eh, nästa avsnitt av en Engajins vardag. Då har ju du varit på bio. Ja, jag tänkte det passar ju rätt bra så här också när man först har fått hit lite sötsaker och så kan man gå på bio. Ibland kan man ju äta dem innan bio, kan, ibland kan man äta dem under tiden istället. Men det, det kändes som att det var ju verkligen dags att göra ett biobesök här i landet. Det finns ju mycket film som har hunnit gå också sen jag kom hit så att självklart måste jag få med en bioupplevelse. Ja, med tanke på att vi äm, är såna här ä, filmfantaster så var det ju bara en tidsfråga innan du skulle uppsöka någon av biosalongerna i Japan. Självklart, man är ju en eskapist trots allt <laughs> så <att> det är <laughs> klart att man vill det. <laughs> Då ser jag väldigt mycket fram emot att få höra hur det är i biosalongerna där borta. Och jag misstänker att våra filmsugna lyssnare också är spända av förväntan. Mm, det ska bli väldigt roligt både för mig själv att få den här upplevelsen. Och självklart som alltid dela med mig av den till er andra. Och även dig. Ja tack och stort tack till dig för att du delar med dig av dina erfarenheter. Och för din generösa gåvor av godis. <laughs> ja, jag stort tack för att du vi ville ställa upp på det här och få provsmaka både sånt som du inte hade någon aning om och ja, sånt som jag inte hade någon aning om. <laughs> och med det så tackar vi så mycket för den här gången och hoppas att vi hörs snart igen. Jag heter Daniel Arling och jag är Thomas Engström. Marta, I'm show. Marta,